La palatul în muzică, dans, invitații petrec pe ruptele că ce altă treabă au. În seara asta, prințe, fata împăratului își va alege un mire. A, cine? Ileana? O, ce de mire atât, prințe? Ileana e foarte frumoasă. E, de frumoasă e frumoasă, nu de zis. E, că, da mă întreb să dacă vă găsi iau un prinț care se i placă și e cam urmoasă. În schimb, prinții dau năvală la palat, caciorile la lanul de grâu. <risa> Îi atrage tronul împărătesc <risa> și bogățiile nemăsurate ale împăratului <risa> <risa> Se zvonește că <risa> par îmbaratului nu, nu este ca Iar dincolo de zidurile palatului. Hei, lume, lume! A și să vedem și noi! v-am găsit, dragi prieteni! Ne-a fost dor de voi! Hei, voi de acolo! Luați-vă catrafusele și ștergeți puțin! Ne golește garda împăratului! Ce, n-ați auzit? A ce Ionem Ionel și Mariana sunt pieteni Așa Asta e răzberiță! Gardă! Hey! A palat, unde continuă petrecerea, și am prins că am la mâna Princesei Ileana. Uh, Prințe uragan, eu n-am auzit ce ai spus, mi spune o dată. Am pretensi la mâna Princesei Ileana. Pardon, Prințe uragan, pardon ce care a, ce -a? să pună condiții. Sunt bineînțeles, eu te o să nu mă spun. În primul rând, Prințe eu am întrintate de fiindcă... Bă, eu că da. sunt bogat, gata. Da, și eu sunt bogat. Da, dar eu sunt strălucitor. E, e, iar eu sunt și mai și. Da, eu sunt și mai înalt, nu? Ce, ce da, ești în alți prințe dar eu sunt mai gras și mai frumos. Da, da, da. Bine, dar toată lumea știe că eu sunt cel mai frumos din lume. Iar tu ești cel mai prost. Prost, da, prost. Aha! Aha, m-ai făcut de <eștări> se va supăra. Ce vă tot certați, atât aveți uitat că prințesa trebuie să-și aleagă soțul și nu invers? <eștări> Așa e că... Uite cum era să ne certăm degeaba! Da, chiar așa! Prințe uragan! Chiar așa, prințe Hai să ne împăcăm! Noroc, ai noroc! Noroc, noroc și să ne fie de bine, cum să ziceam! Ia uite cum te gândești! Da! Te gândești, da? Te gândești la ce mă gândești și eu? Prințe uragan! <laughs> amândoi ne gândim la ce ne gândim amândoi! <laughs> Niciodată n-am să pricep de ce împăratul... Da. Chiar stăteam așa șase note și, și zicem... Ce, ce vă... împăratul i-a pus un nume atât de urât fetei lui? Cum e? Auzi, Ileana! A, da, Ileana. Păi ăsta e nume de prințesă? Da, da, și ce frumoasă e, e, e a, cu părul ei de aur e, cu ochii mari. Bine, părul e... ca noaptea cea Mai e și sub da. și Auzi, când -o vezi, mergând, a, ai impresia a, că da. nici nu atinge pământul. Plutește, știi, cum ia, știi cum plutește? cum e asta care e? Le... Ca o, o lebădă, da, ca o lebădă da, pe ca valuri. Ca <laughs> o da, da, da, da, nu mi-e listrică, totu-a auzit la naboace, urât-i lana ce Știi numești? ce am auzit? Ce? Nu spui, aș rămâne înfermat. Te-ați la ureche. Am auzit ce? că prințesa e rea. Ce -i spui, e Păi ta, e mosturoasă, e prost crescută, e... Ce vorbești? Da, chiar așa? și da. eu vreau să-i cer mâna. Nu, nu, nu cumva mă -mi. Prințeura, da, gloria furtunoasă a, -a mei. strămoșilor mei, că nu... Jure, jure, jure, jure! Prințesa Ileana este, este o, cum să spun, eu, eu, eu n-am cum să o, n-am cuvinte acum, Auzi, mi-au spus Lugile că nu se plimbă niciodată că prin parc, nu? Nici măcar nu știe să cânte la clavecini. <tri> ce vorbeaște? Nici măcar exact, nu știe să danseze ca toate prințesele. Păi, dacă nu mai înțelege nimic, ce face Prințesa Ileana toată ziului Dacă nu știu să se plimbă prin grădina, nici măcar nu spus, păi la... ce crezi că face princesa? De da, ce poate să facă? De când răsare soarele și până se întunecă afară, de nu mai veni ni nici să bagi sabia teacă, da. prin princesa. prințesa Ileana toarce. Nu se poate nu se toacă, se să Îmi Împletește ciorapii, îmi greșește nu stiu, purica! Nu nu la bucătăria! Uu, ce bucătărie are princesa! Păi, dar știi ce, eu îmi doresc o prințesă care, dacă în soare ajunge în vârful cerului, să fie nevoiască să se dea jos din pat și să nu se trezească ronată cu grei! Da, cu găinile, Dacă te gândești că pivnițele pălatului sunt întotdeauna îndesate cu ouă de aură. Aici ai dreptate. Prinzesa asta, Ileana, este minunată, este cum să spun eu, da. e minunată. Ce să mai vorbim, da. lumea rea? Aceea... Lumea rea. Au despre ea că, așa că, pe dincolo, prințesa este ca... Va să zici că și-o pe dată îl este... Oare ce se aude? Cine plânge? Ah, mi se pare că este bucătarul împăratului, hohoho, oh. ce-o bietul bucătar? Prințesă, Prințesă, Prințesă, nu mă nenoroci. uite ce ți-ai făcut pe te-ai umplut de făină! Princesa, unde este uleiul? Hai! dă și zahărul. Ai adus o Prințesă, Prințesă Ileana, împăratul s a interzis să mai intri în bucătărie. O să-mi taie aia, capul. Aia, nu te mai smior de atâta bucătăru, uite, mi-ai impuiat capul de tot. Ce tot îi dai zori cu împăratul? Știi bine că îmi place să gătesc, să-mi fac prăjituri pufoase și dulci. Vai de bine, cine a mai pomenit ca o fată de împărat să gătească? Uite că s-a pomenit acum. Aia, decât să te vai ca o babă, mai bine ai fi atent cum torneai. Uite ce ai făcut pe jos. Vai de mii de de mine! ce v fac? Împăratul ne-a poruncit să te din bucăterie, dar cum o să faci eu așa ceva? O să-mi tai capul! Da, Noi, nimic. Împăratul o să-ți tai capul, eu o să-ți-l pun la loc. Vai de mii și de mine! Ai ce s-a mai întâmplat? Palatul văiește ca un stup de albine care a pătruns un dușman să pune din faburi! ce asta? A. Ce s-a întâmplat? Împărate, Prințesa Ileana a chemat toți cercetătorii în curtea palatului și le împarte cozonace. Ce? Să fie gonit cu pietre toți cercetătorii din cetate și pe Ileana s-o aduceți în fața mea? Prabine, Pino. Mai chema tată? Niciun tată! Eu sunt împărat, nu tată! tă imediat aici lângă mine! Uite ce te-ai făcut pe rochei! Te-ai umplut de păină! URA! Unde vă trăziți? Așa. Cezi aici? ce aici lângă mine, fata ta? Ia-te uită ce deprinți străluminați s-au adunat la palat. Oare ție, fata mea, nu-ți place niciunul? Nu, tată. Îți poruncesc să-ți alegi imediat un prinț de neamales ca să te măriți cu el. Cui o să las eu tronul și împărăția dacă nu o să am un cinere? Să mă mărit, tată? Așa la porunca ta? Cu cine? Cu prinții ăștia sclifosit care nu știu să facă nimic și își pierd timpul târânii săbile după ei prin praful drumurilor ca niște câini de fripați? Niciodată! Lasă-mă, te rog, să mai aștept. Poate că într-o bună zi o să-mi găsesc și eu un bărbat pe măsura mea. Un bărbat bun, ci harnic, ci frumos. Poate un rândaș? Sau un bucătar. Ah, mă-nfrunci? Îmi ne socotești porunca? Destul! De azi înainte nu mai ești fata mea. Să nu te mai bătă noi ochi câte zile o avea că m-ai făcut de râs. Pieni din ochii mei! Rămâi cu bine, tată! Unde ai pornit -o la drum de una singură? Și de ce ai ochii înrurați ca iarba de pe câmp dimineața? Mă duc în lumea largă, Flăcăule. Poate voi găsi și eu un loc sub soare pentru mine. Oh, cât e de frumoasă. N-am văzut în viața mea niște ochi atât de limpezi și de luminoși. Știi ceva? Frumoasă fată. Mm. Nici eu n-am pe nimeni pe lume. Așa că, dacă vrei, rămâi cu mine. Vom munci împreună și ne vom face și noi un rost. El este. Pe el îl căutam. Este chiar așa cum i-l-am închipuit. Rămân bucuroasă, flăcăule. Nu mă sperie pe mine munca. Averea mea sunt brațele și hărnicia. Dar nu mi-ai spus cum te cheamă. Eu sunt Ileana. Mă cheamă Bob de Grâu, Ileana. Bine ai venit. Bine te-am găsit, Bob de Grâu. Am învins, oștire împăratului fug de răsfâre că îl cîie de ca o olenticaie. Prințul Fortuna, poți să mă feliciți, am învins. Și tu să învis. mă feliciți de mie, Prințul Răcal, am învins amândoi. Avea dreptate, Ileana, fata mea cea bună și cu minte. Când zicea că sunteți niște sclifosiți, niște târâie săbi. A, auză, Prințul uragan. Ridicăm puțin viziera că vreau să-ți spun câteva vorbe moșniacului ăsta. Da. A, așa, mulțumesc. Auză, moșniacul! Nu mai melița din gură ca o moară stricată. Uite, mă doare capul, gata! Da, și pe mine mă doare capul, prin ură și pe mine. Da, mă doare uite, capul. pe amândoi ne doare capul, și noi doi suntem îmbarati, prin uracan și cu mine, așa că nu ne mai bate la cap. Da, da, da. Nu ne mai sta în drum. Ne tot împiedicăm de tine ca de un cobor. Da, și eu mă împiedic de o bomă odată mi-am capul. Uite, uite mi -a. odată a Vezi? Fai bine o luă pe urme, mi le fică. Ia, a. hai, ia, vezi. poate o ajungi. Gat, hai, haide, haide, haide, garde! Garde, luați-l pe Bojneacotea și aruncați-l încetate! Peste alungați! Nu va ajunge că mi-ați luat tronul și părăția, Nu vă emile de mine? Eu... Unde o să mă duc eu acum, la vârsta mea? Haha! <gătă -i rog -aia> Împărații s-au luat la bătare. eu care credeam că sunt prieteni. Oh, prieteni ca șoare cere și S-au înfrățit ca să-l alunge pe cel bătrân și acum se bat între ei pentru... Deci, cine crezi că o să crești? Ah, ce însemnătate are? Pentru noi va fi același lucru. Orică-l cheamă pe împărat furtuna, orică-l cheamă Uracan. uragan sau <laughs> zeamă acră, tot aia Sim. e. viața mea n-am mers atâta pe jos, doar câteodată mă mai plimbam prin grădină, dar oboseam repede și le porunceam slugilor să mă duc în palat să mă odihnesc. Și acum uite că trebuie să merg pe jos ca un cerșetor, eu care am fost împărat. <tri> tare mai sunt amărit unde o să dorm la noapte? <tri> să mă odihnic, puțin la umbra copacului ăsta. Vai de bătrânețile mele, dacă nu o buneam pe Ileana, ar fi avut cine să mă ajute acum. <tri> Eee. Ia te uit, ii te uit, un mi-a culcat la umbra pomului. Eee, Ei! ce da. faci acolo, moșule? Păi ce să fac, nu vezi, mă odihnesc. Nu Nu ai decât, dar o să vină noaptea și pe drumul ăsta mai trec și tâlhari, nu numai oameni cum se cade. Ești singur pe lume, moșule? Nu mai e pe nimeni? Sunt singur, omule bun. Vai de păcatele mele, și m-am rătăcit pe aici. Auzi, moșule, știi ceva? Ia, eu urcă-te aici lângă mine. Hai, așa, Ai, oba, așa, nu așa. așa, știi, nu te, nu te pot lăsa pe drum. Nu <fie> Uite, moșule, uite, uite aici ce-am așternut în pat, în grajd, lângă vacile astea. E, dă, Altundeva n-am unde să te culc. Casa mea e plină de copii și de mâine, dacă vrei să rămâi la mine, o să vezi de vite. Știi, pe degeaba nu te pot ține. Nu sunt atât de bogat și apoi nu din dintre ta, în lumea asta cine nu muncește nu mănâncă. Примежь, Божулей? Примежь, омуле. Аж, акума Не <mantra> <плес> am niciodată cu să ajung eu, împăratul care avea mii de slugi să pasc voacele. Ho, nebunilor! Unde ați luat-o la -a? Ce mă fac? cum se fac Cum le mai găsesc eu acum? Fără vaci nu mă pot întoarce la săranul ăla cum se cade căruia aia a fost milă de mine și nu m-a lăsat în drum peste noapte. Ce mă fac eu acum? Oh, of, of, of, of, Să plec în căutarea coacei! Iată-te, uite acolo, mărioară! ce fieră tare e Ce-o Nu vezi un O uh, fi vreun cercetător să luăm cu noi, îl punem să cu pălăria în mână printre oameni ca să strângă bani pe reprezentație. Bună idee, dresorul. Bună idee. Hei, moșule! Ia vină un coace, încotro te duci aici. Îmi caut vacile, oameni buni. N-ați văzut cumva trei vaci bălțate? Una se numea Joiana, alta se Bă, dar moșul ăsta e bun de circar și numărul mi se pare bun. Un cercetor care pretinde că și-a pierdut vacile. O să avem succes cu el. O să-mi lumea ca la urs, nu? Nu, nu, nu merg nicăieri cu voi. Nu au zis că-mi caut vacile. Păi vedeți ce mă spuneam? Un comedian ca asta nu mai găsim. Iate, uite ce tirat este! Vai moșule, ia urcă nu nu, nu, nu, nu, nu merg cu voi! E, moșule, ia nu mai faci și lasuri ca un împărat, ia, ia, mâna de pe mine! Am să te pedepsesc! Uite, va, Eu moșlu. sunt cu adevărat împăratul! Am să te arunc în temniță! Am să te... Lume, lume! Vă prezint pe cel mai mare din lume! Dacă nu sunteți cuvinceași cu el, o să vă arunce pe toți în temniță! Da -te -te, Ia uite ce coroană are împăratul! Îmi flou prin ea! Da, ce da Împărate iluminate, lasă țara! nu mai bate, nu mai pune biruri grele pe lor. Oh. Și <gătă> Ionele, nu-mi place cum se poartă de soru cu bătrânul. Răsorul ăsta este un om hain. Mai bine nu ne încurcam cu el. Carenta. Ce are cu biectul Hei, să dresorule! Ce vrei? Dresorule, lasă-l în pace pe Moșneag! Și voi, oameni buni, se poate să râdeți pe seama unui amărât? He, da, să vă fie rușine! Da, are dreptate, Ionel! De ce să râde, de cazurile altuia? Nu suntem și noi niște pro-bădiți? Păi, eu, eu credeam că așa e circul. Ia, hai hai pe la casele! noastre. Oameni buni! Oameni buni. Ce așa făcut proștilor? Ați alungat oamenii, ne umpleam de bani. Uite ce este, dresorule. Ia-ți mai multa și du-te unde vrei. Ești un om rău, nu vrem să mai stai cu noi. Bine, uite că plec, dar o să vă pară rău să știți. Bine că am scapat de el. Vă mulțumesc, oameni bune. Niciodată nu m-am suferit o asemenea umilință. Cine sunteți voi? Cine suntem? Ne-au zis de noi? Ionel și Marioara. Toți oamenii ne cunosc. Și acum unde vrei să te duci, moșule? Hey. La țăranul care a fost bun cu mine nu mă mai pot întoarce fără vaci. Așa că nu știu oameni Un Încotroi vedea cu ochii, cu adevărat mi-am pierdut vacile, dar nu mai am nicio nădejde să le găsesc. Atunci, vină cu noi, moșule. Hai, hai, urcă, urcă-te în căruță. Primesc cu bucurie. Hai. Ce oameni buni! Eu n-am știut niciodată ce e bunătate. Eu te -o... Uite, un cavaler se îndreaptă spre noi. Mai ah! să fie! Ah? Ăsta-i bob de grâu! Oh, bob, oh, oprește O, te că am întâlnit mm. prieteni dragi! Ionele, mă uite ce e cu voi, fraților, pe unde ați umblat? Prin toată lumea asta, Bob de gru. Le-am împărțit oamenilor puțină bucurie și nădejde. Da, tare mai sunt năpăsătii vieții oamenilor? Așa. Dar ce cauți pe aici, Bob de gru? Parcă te-ai pregătit de război. Da, am plecat la vânătoare. Da, mi-am luat sabia, arcul și săgețile. A dat iama prin vitele țăranilor o haită de lupi. Hmm. Da, cu bătrânul asta. Ce? Cine e? Un biet năpăsătii de soarte pe care l-am luat cu noi. Hmm. Hai de bine, Ionele! a care vin călare sunt banițul, piorul, ce ne -mi facem? Ăsta n-au mină de vinie! ăștia sunt lupii mei, marioară. Stați liniștiți, le vin, eu de hac! Ia, hai! ha ha ha Ia să-mi iau sabia să-l ajut pe Bob de Gru! Stai, Bob de Gru! Vin și eu acum! Rămâi, rămâi la scăruță cu mărioara și bătrânul Ionene! Arma ta este cuvântul! Când e vorba de lupta adevărată, lasă-mă pe mine! Cine este, cine este, viteazule? Prietenul nostru moșnege, voinicul Bob de Gru, a fost un cavaler falnic și viteaz, numai că bătrânul un la la gonit de pe moșia lui și acum trăiește într-o căsuță ca un om marecare. Dar e cinstit și bun și e tare drag. Încă o faptă urâtă. Oh, mult fire am mai făcut eu în lumea! Vreas de grup! Bravo să de grup! Ai fost grozav. Ah. Ce frică mi-a fost de tine, wow, de grânt. Ei, de ce v prietene, să se teamă bambiții? Cine luptă pentru dreptate nu poate fi invins niciodată. Yes. Dar acum, gata, vă poftez la mine acasă. Vreau să fiți oaspeții mei câteva zile. Mai ales că m-am însurat și am un prunc ah. voinic Hai, și frumos. Ia. te însurat. Să fi fericit, dar cu cine te-ai o fată frumoasă și harnică. Da, să mergem și o să vedeți voi. Eu o iau înainte. Țineți-vă după mine. Hai căluților, din! Ce se întâmplă, oameni buni? Cei cu soldații aia de acolo? Unde duc vacile și porcii și găinile care le scot cu snila de prin puț? Și de ce plâng oamenii și se vaită? Soldații împăratului Uragan au ieșit să prade ca banditi. Și pe vremea acelui alt împărat, tot așa se întâmpla? Ha! Păi ce crezi cumva, moșule, că împăratul avea timp să asculte plânse după porului? Împăratul își petrecea vremea numai în ospețe. Parcă nu era chiar așa de lac un bătrân împărat ca ăsta, ca uragan. Ăsta n-are nicio mină. Of, ce mi-ai dat să aud. Numai rău am făcut în viața mea. Hei! Hei! Că de acolo! Hei! Șos din căruțe care trebuie nouă! Ce vreți de la noi? De ce să ne luați căruța? Ce n-ați auzit? Temperatura uragana porunciți să dure tot ce mai poate dura pe oameni! Vreau să fie cel mai bogat, împărat Cine Și auzit? Și vieții oameni ce vor mai mânca! De ce le luați băcuțele care dau lapte și porcii și găinile? Uite, vezi? Asta o rămână ce să le toci. Rovituri de mici! Salvați! Luați căruța! Hai! Hai! Hai! Ha, hai. hai! Din pricina mea ați pățit toate astea. Nu din pricina dumii moșului, moșule, din cauza lăcomiei împăratului Uragan. N-ai no, auzit? Nu, nu, nu, știu eu ce spun. Eh, lasă, moșule, nu mai fi trist. Hai! Am mai trecut noi prin necazuri și mai mari. Poporul este învățat cu suferința. Tocmai ăsta e rostul nostru al păpușarilor, să le deschidem ochii oamenilor. De ne iubește poporul. Ionel și Marioara. Ia uitați-i, oameni buni. Oamenii buni. Ia, ia, uitați pe Ionel și Marioara. Împăratul Uragan le-a luat și lor căruța. buni, nu mai putem îndura să fim șefuiți mereu de acest împărat uragan, care e un câine turbat. Să punem mâna de arme da. și să ne strângem în jurul lui Bob Viteaz, care știam înui sabia mai bine decât oricine. Da. Da. Să ne unim în jurul împăratului nostru Vom de greu! Hai, Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Hai Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Haideți! Ah, au pentru și în palat. Hai, hey, oameni buni, că uitați-l pe împăratul răgan. Hai, hey, oameni buni, oameni buni, stați puțin. Acum se va face dreptate. Așa e bon pe gru. să Se face ca dreptate. Doamne, oh, Ați, ce mă, mă. A, ți a fost milă de noi! Mi fost Mi trebdă. Fost, trebdă. Mi fost, Treceai trebdă. închis în caleașca pe străzi. Ne băta uralele slujilor că da? nu rabdea multă vreme asupra da, lui! Da, Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! Haide! poporul? Haide! Haide! Haide! Haide! poporul nu Haide! multă vremea Vă mă rog, nu mă omorâți oameni no, Nu te omorăm, mă... netrevnicule! Pedeapsa da. cea mai astră pentru tine este e... să te lăsăm în viață da. Ca să-ți câștigi cu sudoarea frunții pâinea cea de toate și da. nu. nu, nu vreau! Mai bine omorâți-mă! Cum o să muncesc eu? Nu nu vreau să muncesc, nu vreau! Vreau să mă prind cu caleaș, Nu vreau să... Eu nu vreau să muncesc! Vreau să muncesc. Bob de Greu, mi-a fost teamă pentru tine. Ileana. Îl cunoști pe tata, Bob de Greu? Tata, ce faci? Vai, în ce hal ești. Cum ai ajuns în halul ăsta? Mușul ăsta e tatăl tău, Ileana. Da, Bob de Greu. Bătrânul ăsta e tata, împăratul care ți-a luat ție moșia. Ileana, fata tată iartă te de bătrânul tău, tată, pentru toate negazurile pe care ți le-a pricinuit. Acum îmi pare rău că ți-am distrus palatul bătrâne. Ai fi vrut cumva, Bob de Greu, să locuim de acum încolo în palat împărătesc? Oh, nici gândi, Ileana. Casa asta pe care am ridicat-o noi doi, cu brațele noastre, este palatul nostru. Numai că mi-e e milă de bătrân că l-am lăsat fără palat. Dă-l încolo de palat, Bob de Greu. Lena. Da. când te vedeam cât ești de harnică și de pricepută la toate, E cum era eu să bănuiesc că ești fata de părat? Ai dreptate Bob de greu. Fata mea era harnică, bună la inimă, miloasă și eu tocmai din pricina asta am alungat-o de fericitul de mine. ia lasă, gata cu părerile de răutat. Hai mai bine să ne apucăm de treabă, să strângem spicile de pe câmp, Ca acum ce ploile toamne și se pierde bunătate de roade. Așa e bine, grăit, Ileana. Uite, tatăl tău poate să rămână cu noi. Unde au loc trei la masă... Încă și al așa e. Vezi ce poți zdravă n-ai, bătrâne. Veniți să-i vedeți pe Ionel și Mărioara. Veniți să ascultați povestea viteazului Bob de Grâu, care s-a însurat cu Ileana, fata amparatului, alungată de tătâne său de acasă, fiindcă era harnică și nu știa să le nevească. Sunt foarte frumoase poveștile astea cu împărați și prințese dar Au existat cu adevărat vreodată împărați Mie nu prea bine să cred Ei, De mult de tot se pare că au existat și împărați ha, Ce ne pasă nou! Hai mai bine să-i vedem pe Ionel și pe Mărioara și să ne pistrăm Fiindcă basmele sunt totuși frumoase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 cine să fie fermecat râul? Deodată apele prinseră să tremure de parcă se treziseră în adâncul lor furtunile, apoi se învolburara ca la prăbușirea unei stânci, și din râu ieșiu un voinic neînchipuit de mânduri la înfățișare și care avea pletele verzi ca mătasa proști. Uchii îi străluceau ca două facli noaptea. Vin în împărăția mea, fată frumoasă. Nu! Nu te apropia! Am bogății fără număr. Cine ești? Mă sperii! Dar parcă mă și țin tu ești pe loc. Ești stâm Îmi stă în putere să opresc cursul apei, Îi pot întuneca oglinda, Fiecare strop mă ascultă, Sunt crai într-o împărăție Pe care mintea nu și-o poate închipui, Dar sunt singur, De mii de ani sunt singur,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 sunt cele mai groaznice lucruri. Dragă am tâmplile ca și- Am umblat prin lume mulți ani Până m-am stat ornicit aici ca pădurar Dar vezi că despre ce-mi spui tu Că ai văzut, eu n-am auzit Poate ți s-a părut? Eram trează de tucă Poate mai visai încă hmm. Îmi despletisem cosița și mă pieptăneam Și spui că au încremenit Apele râului? Tată tucă Și s-a auzit așa în atânguri Îmbubuit ca de tunet Tată tunet. Și te-ai speriat? Nu, nu știu. Nu știu ce s-a întâmplat. Am simțit în tot trupul o cutremurare. Dar parcă nu era spaimă. Mai degrabă, parcă mă șiteneam și îmi părea și bine că văd. De azi înainte să nu te mai duci la râu. Era frumos, tu. Chipul arătărilor înșală.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 Și unde am să mă mai oglindesc? Am să-ți cumpăr de la târg o oglindă. Bine, te Am să te ascult. Și bătrânul, luându-și securea, s afundă în desișul copacilor. Salci a rămas nemişcată pe lavița de lemn. Parcă cineva îi luase voia bună din inimă. Căsuța îi se păru mohorâtă, pustie, întunecoasă. Cântecul păsărilor îi se părut trist, Tristă și cărările pădurii. Voie de câteva ori să pornească spre râu, Dar tot de atâtea ori cuprindea o teamă neînțeleasă. Într-o seară, pe când ațăța focul în vatră, se păru că aude ce fa pe afară, deschise. În prag nu era nimeni. Măi, cine să fie? Ia să punem mâna pe Tu ar prin pădurea asta nu prea umblă. Poate-i moș Martin pe la știbie. Ei, stai că-ți arăt eu ție. Te arăt eu ție, Hei, cine-i? Hey, cine Răspunde! Răspunde! Ce nu s-a în noapte? Dacă ești un om cinstit și bați în ușă, așteaptă! Nu fugi când o deschid! Hei, n -auzi? Ah, tu erai, vântule, din ce te-ai stârnit? Vino după mine. <gânt> vino după mine. Vină după mine. E glasul craiului. Mă caută, mă strigă. Vino după mine. Ce-ar fi să mă duc să văd ce vrea? După câte am aflat de la o bătrână din apă, nu poate ieși. Cum atinge pământul, cum își pierde puterea. Ca pești. Dacă e ceva, îi eu una cu vătraiu. Ce spui, minte? Să nu mă duc. Dar tu, inimă, pe botecă o apuc. Și mai la urmă a de ce mă aș Credeam că nu o să mă auzi De atâtea ori am trimis glasul meu după tine De ce ai fugit atunci când am voi să-ți dau brățara? Mi-a fost frică. Deși ai chip de om, tu nu te asemui cu noi Poate ești o arătare care înșală. E drept E drept ca acum luminesc ca un soare din pricina ta se vede ca ziua în jur Parcă arde apa cu flăcări de aur Numai să nu fiu un vrăjitor blestemat și viclean Spune-mi drept acum Cine ești tu? Craiul acestui rău Ți-am spus și nu vreau să-ți fac niciun rău dă mi semn ca să te cred Uite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 Acestea sunt izvoarele bogăților mele. Ele nu seacă niciodată. Dacă vrei să-mi fii nevastă, Ale tale vor fi un Nevastă? Nu m-am gândit niciodată să fiu nevastă de crai. Ai timp să te gândești. Eu nu-s grăbit, nu îmbătrânesc, Eu n-am vârstă. Mie nu-mi pasă de ani. Ai să te gândești, am bună rădejde. Oamenii sunt lipsiți de asemenea comori, Iar fiicele lor sunt doritoare de podoabe și găteli. asta e adevărat. Sai niște izvoare de aur și argint. Dar... ce -am făcut? Cine nu l-am ascultat pe tatuca? Scoate-mă de aici. Tatuca poate mă caută. Îți pregătesc că am să vin la malul lacului și am să te chem. Știu că și să mă chem. Bogățiile mele sunt vrăjite. Cine le vede, nu le uită niciodată și le dorește mereu. De mâna să nu te rătăcești. Am să te scot la mal. Pătraiul meu a căzut sub șipotul de aur Și-acum strălucește. Asta are să ți aducă aminte de mine. U, ce mâine reci ai. Peici, Pe aici, pe aici, Urcă-ncetisor scările. Ia-te uită. Pești și ragii se închină în fața mea Și apa, apa deschide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 Eu nu mă grăbesc Cu bine, Craiule! Eu nu mă grăbesc Când se dezmeteci să se pomeni în fața casei. Focul abia începuse să se aprindă, apa din ceaun era încă rece, puse surcele vreascuri și suflă în jaratic. Flăcările prinseră să se ridice și apa să dea în clocot. Când răsturnăm măliga, taică să o intră pe ușă obosit. Eee! ce e cu tine, fata mea? Ai fost undeva? Nu. Nu, nu, aduc. Dar pe aici a venit careva? Nu, te da. Dar te ce întrebi? <hă> Dar cine ți-a dăruit vătraiul ăsta de aur? Iartă-mă, Tătucă, uite-ți spun adevărul. Am fost în împărăția Craiului și am văzut minunății.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 Vătraiu s-a schimbat în aur când l-am atins de un izvor despre care, care n-am vorbe să-ți povestesc. Făgăduiește-mi, fica mea, că n-ai să te mai duci. Nu ți-ai oare de bătrânețele mele? Mă jur, tătucă. Pe ce vrei tu, mă jur? Craiul râului e no, nu ne trebuie aurul lui, bogăția lui. Am să-i arunc vătraiul în râu să știe că n-avem nevoie de puterea lui. Așa te faci, tătucă.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 și-l aruncă în râu. Dimineață o noș pe fată cu el în pădure. Azi așa, mâine așa, Fata începu să uite de chipul craiului. Luându-se cu munca toată ziua, Noaptea dormea neîntoarsă. Și, ivindu-se prin vecini un pădurar tânăr și voinic, Fata îl îndrăgi și se înțelesele să facă nuntă. Nu mult însă după aceea, Bătrânul se îmbolnăvi hmm. Ți-e mai bine, tătucă? Hm? Să nu cumva să-i spui bărbatului tău De cele văzute de tine în palatul Craiului Nu, tătucă Nici de numele lui să nu pomenești Cât vei trăi? Să n-ai nicio grijă și acum cât mi-e fric Îmi pare că mă ține de mână Craiul acela cu păr verde Să nu ieși din cuvântul meu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 când te-a născut maica ta În apele mele te-a scăldat Și-a spus să fii frumoasă ca o zână Și un crai să te ia de nevastă Cred că mama nu s-a gândit la tine Și când te-ai făcut mare În apa mea ți-ai oglindit chipul Am în adâncul meu Sute și mii de chipuri de letale Căci în fiecare dimineață Erai mai frumoasă, dar tu nu știi. Dacă vrei, ți le pot arăta și chiar da-napoi, Ca să nu mai îmbătrânești niciodată. Dă-mi mai bine, ulciorul. Nu vreau nicio bogăție. De aici n-am să mai vin. De mine n-ai să scapi.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 am obosit și mi-a trecut o oboseală. Uite, uite, vezi în palma. Nimic n-ascund în ea. așa și inima mea. Așa trebuie să fie și a ta. De ce să ne stricăm traiul? E, hai, spune Ce ai pe suflet? Bine, bărbate, am să-ți spun. Dar făgăduiește-mi că după ce vei afla adevărul Vom pleca îndată de aici. Dacă o fi părincă de plecat, vom pleca, sigur. Ascultă-mă. Eu o glins cum pe n-am avut. Și încă de copil. Așa? să mă duc pe malul râului. nu-mi vine să cred. Dar dacă e adevărat, hai cu mine, chiar acum, pe malul râului.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 Vestitule grai, arată arate chipul la fața apelui, să stăm de vorbă. M-auzi? Hei, m-auzi? Graiule! Ți-nvolbura apă. A, -a, A, Ce poțetanul e, dar cum ți s-a părut frumos? Hei, știi blestemată!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 Fata zărit capul craiului, rutin la vale, în tocmai ca un butuc de lemn uscat. L-a repus! Acum pot să-mi despletesc părul și să mă pieteni. Dar oare de ce întârzii bărbatul meu atât de mult în jur? Te vreme ce l-a biruit pe crai, trebuie să se arate. Nu mai te moare fi intrat în palatul acela cu frumuseții și cu bogății. Hei, omule! Hai acasă! Mă auzi? Degeaba însă, apele rămaseră liniștite. Salcia își despleti iar părul uitându-se în oglinda râului.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 Zvalo iar type de om. De bune o sâme,